Uimahallin kanssa No Eeva täällä, hei. hei. Onko tämä siellä uimahallissa nyt? Kyllä tämä on. Mm, tuota, ensinnäkin sellainen kysymys, että mihinkä aikaa vuorokaudesta täällä on kaikkein vähiten siellä ihmisiä? No sitä ei kyllä pysty sanoamaan. Että aika tasaisesti. Kyllä. Ai, kyllä mit... Päivälläkin riippuu noista että Jos niitä Just... on paljon, niin silloin on paljon porukkaa, mutta jos ei ole, niin sitten paremmin soppii. Joo. Mm. Mulla on meneillään tällä hetkellä tämmöinen sukupuolta Ja mulla on prosessi kesken. Eli mä oon miehestä naiseksi nyt muuttumassa. Ja mä en oikein tiedä, että pitäisikö mun mennä naisten vai miesten saunaosastolla. Siis mä en kyllä nyt valitettavasti sua anteeksi, että en oo kyllä nyt sano Ei oo tullut minun kohdallekin. No, m... Miten sinä niinku itse arvelisi? No katsoku, siis mullahan on, on niinku vielä vehkeet, mutta mulla on myös rinnat. Ja ääni on jo aika naisellinen. Ja no mä niin, me... Minunkin mielestä. Niin, mutta mä menin sitten naisten osastolle siellä saunaan, niin naiset mutta No niin varmaan, siis tosi, siis tosiaan, ei ole kuule, minä olen kohta 30 vuotta ollut tässä talossa, niin ei ole minun kohdalle sattunut, niin en nyt ihan suoralta käeltä en kyllä osaa sanoa. Katsopako sitten, mä menin miesten osastolle niin. ja siellähän ne sitten naureskeli ja mä sain, siinä oli jotain koululaispoikia, niin, niin vähän ivallisia niin. katseita ja oli, oli todella ikävät paikat niin jotenkin. Niin varmaan. puolelle mä nyt sitten menen miesten niin, vai tippa, juuri. Mutta voisiko tehdä, voisiko, mä en nyt uskalla ihan suoralta käeltä sanoa mitään. Minun pitäisi pitää täällä miitinkin. Joo. Niin voisiko olla niin, että soittasit vaikka myöhemmin tänne? Kyselen vähän tuolta meidän tältä muulta henkilökunnalta, että, minkä, että mihin, mihin, mihinkä sinut laitettaisiin. Joo, mikä, mikä se on sitten sun henkilökohtainen mielipide? Että kumpaako sä menisit? Minä menisin tilaussauna. Mitenkä sitten uikkarit? sinusta nosta mulle nyt parempi uimapuku vai uimahousut? En. Mites? Niin uimapuku, jos sinulla kerran on nämä rinnat. Niin kai sitten. Niin. Niin. Ne muut jututhan ne on siellä housun sisässä. Milloin sinä saa tämän lopullisen jutun niin valmiiksi? Kyllä sinne menee vielä semmoinen kaksi kolmisen vuotta. Että Ai se on sanot. niin pitkäaikainen prosessi? Joo kyllä, että se ottaa oman no. aikansa. En kyllä, en kyllä osoa tuota, tätä suoralta käeltä nyt sanoo mitään. Kyllä nyt sitten vaikka soittaa tänne uudemman kerran ja mä keskustelen täällä ja jätän tähän kassalle sitten tämmöisen viestin. Että Tehdään niin, että sun ei tarvitse kysellä mitään. Seuraavan kerran kun mä tuun sinne, mä tuun suoraan naisten osastolle. Mä olen nimittäin Kristiina ja Tenkasen aamu, se on pilapuheluston kyse tällä hetkellä. <laughs> mutta hyvä kun tämä oli tämmöinen, niin ei tarvita tätä sitten miettiä.